Довго рилися на городі, чи нема корінціватих решток їстівного. Околицею, через глухі садиби, яких чимало після висилок, діти майнули до польових видоленьків з грядками і звідти вернулися в двір. Зібрали з десяток картоплин, декілька бурячків, соняшний чат з висохлим насінням і капустяних качанів. Бідолашні. Бавляться. «І не знають, яке нещастя буде», – сумував, дивлячись на дитячі розкопини Мирон Данилович. Для нього вже світ змінився. То був з віку чіткий і не схитний підвалинами, безконечними в світлості, на яких розгорталося все неосяжне, все красне багатство видимого з явищами, відбуваними в твердому законі. А тепер зрушився весь, ніби підстави його вже розсипано, і тому став виручий, темний, сторожкий. Враз відрухнеться глибиною і далекістю на кожний помах твоєї руки чи навіть на короткий позор. Світлота розвалена, взявся чорністю обшир і збір подій в ньому, наситився ворожістю проти душі. Звів незнані досі вихори страшенно великі сліти і обертати їх почав швидкістю душчою і злішою щодня, такою, що для душі немає місця. Мусить сама переконатися, як проречена вийти з нього в неіснування, жахливо терплячи в голодних муках, невідомо від чого. Гіркоща осінь. А ось надходить моторошна зима. Як перебути? Поникавши по городу марну, Мирон Данилович надумався піти за село до Млина. Часом люди дістають кілограм борошна. Якби попоїсти хліба справжнього, можна віджити. Незвичну слабість відчував, аж не дуже, від якої тремтів нервами грудей, мов лихоманка, вселилася. Голова темніє. Ноги не слухняні, хоч і худющі, а обважнілі. Змінився зірк. Все навколо зготувалося текти перед його поглядом, втративши і рівновагу попередньої видності, і сталість. Вигляди речей зробилися для сприйняття ніби стривоженими і позбавленими доброї значущості. Все почало нервувати Мирона Даниловича. Його завжди спокійного серцем, як вода у ставку. Ось зачепився рукавом за колючки шепшиниць. І так стривожився, що хотів рвонути вмить мить по одежу. З якоюсь ніби дитячою образливістю, болючою, вражалася душа від дрібниці, хоч одночасно, при пекучій діткливості і згостреності, наставало зглушення вістоті, через що речі, незвичайно важливі колись, погасли значенням для думки, мов зовсім порожні. Над усім, Пережиття кривди, без уявимих мір. Вона радить жалом у кров серця, Упорськуючого отруту, від якої біль Понад можливість терпіти, Збирає при собі горючий неспокій. Здається, ранить кожний доторк, А поряд болісної досади Опала серце скутість, Її незримими ланцюгами Прип'єто почуття перешкоджено думці вихід з круга біди, як з незбагненного полону, що забрав собі в жертву повний гіркоти і подібний до Що хвилини ж тиха сила з істоти противиться брантву, помагаючи вертати поступовими зусиллями попередні примиреність. Що буде, та й буде, поклався Димирон Данилович, прямуючи до млена, помалу, бо знеможений, Нетерпеливився уявою, і тому дорога стала далішою, ніж колись. Спершу не впізнав будівлі. Якась кріпость височила над віткою залізниці та боєнами. Навкруги никали люди, мов мухи, дрібні і сірі проти неї, обшитої свіжою сосниною. Мирон Данилович мусив присісти на горбику, бо підбився. Треба дух перевести. Біля потеряних, як він сам. Сів і дивиться на височезний паркан, що ним оббудовано млиндо в круги.